Нелегко їм було перейти з дяківського способу співання на світський, але все-таки деякий поступ можна було помітити, особливо у жінок, бо жінки виявляли більше артистичного хисту, ніж мужчини. Співали «Чи я сподівалась, коли в залу вбіг задиханий Ланчинський, був схвильований, червоною картястою хусткою обтирав з лиця піт. Великі темні очі горіли, уста дрижали, аж йому кінці вузеньких вусів тиліпалися. «Прошу отця духовного!» – почав, розкладаючи руками. «То так далі бути не може!» Леміш став, шагай перестав грати. Обазні як певно рієнтий обидився, що хтось чужий встряває в його діло і переучує те, що він навчив. Особливо Лемішеві було немило, бо шагай його гість. Але ж пан рієнтий!» – почав – та Ланчинський не дав йому прийти до слова. То так, бо ти не може, оче духовний, я того більше не стерплю. Я з тим мушу зробити порядок, не говорив, а прямо кричав. Лемі ще ніколи не бачив його так схвильованим, і навіть на хвилину не сумнівався, що тут, нехотячи, обиджено деригенські гордощі Ленчинського. Але ж пане Ленчинський сказав, беручи його за руку, Заспокійтеся, то ще нічого страшного не сталося. Нічого страшного не сталося, кажуть, отець духовний повторив грізно, насуплюючи брови. «А що ще гіршого могло статися, що ще більше обидливого і непристойного?» Леміш взяв його за руку і хотів посадити на кріслі біля себе, але Ланчинський не сідав. Він чим далі, тим гірше хвилювався, здавалося, ще трохи і зробить якусь дурницю. «Пан Рієнт», – промовив Леміш, рішуче «так не можна, ви мусите заспокоїтися і запанувати над собою тут люди». Власне тому, що люди, що люди на тоє дивляться і деморалізуються. Власне тому я того стерпіти не можу і не стерплю. Ви мусите. Я не можу. Я вас прошу. Не можу. Кров буреться в мені. Ціле моє єство протестує проти такого нікчемного поступку, проти такої обиди, проти такого зневаження гонору. Пане Ланчинський тупнув отець лемішногою. Будь ласка, зрозумійте, де ви є і що таке говорите. Я вам ще раз... «Кажу, що тут нічого надзвичайного не сталося, люди з доброго серця!» «З доброго серця!» – викрикував Ланчинський. «З доброго серця!» – кажуть отець духовний. «Так є, з доброго серця, так сказати, для нашого спільного добра!» Ланчинський раменами здвигнув. «Для нашого спільного добра! Цісаря, цісареву і новонародженого!» Леміш і Шагай глянули на Ланчинського, як на божевільного. А він далі кричав «З доброго серця!» «Цісаря, цісареву і новонародженого за внучі міняти!» Леміш і Шагай відсапнули. «Значить, ця Ланчинський не сердиться, що йому в його диригентське діло встрявають. лиш має якусь іншу причину до гніву. Тут зайшло якесь непорозуміння. Сідайте ж, пане Ланчинський, і не хвилюйтеся», – запрошував отець Леміш свого свильованого реєнта. «Де і як, кажете, міняють?» В селі, прошу отця духовного, в селі звичайний жид Міняйло Їде заболоченим візком і паршивим конем На візку повного онучів, а в скринчині має пацьорки Глиняні коралі, зеркальця, чепелики всяку непотрібну річ Міняють у ночі міняють, верещить А дурні баби біжать на випередки, мало не підпаляться Зносять дранки, шматки, що котра непотрібного має І міняють за оті, як кажу, непотрібні речі Відходжу я, дивлюся і очам своїм не вірю. Образки найяснішого пана, пані і новонародженої внуки, так сказати, портрети, нехрист також за внучі міняє. Люди добрі, чи чував, хто таке, чи видав, і чи можна щось такого терпіти. Фу! Обтирав хусткою під і дивився по людях чи вони з перестраху не умерли, а люди лиш зглядаються по собі, дехто зітхав, другі головою хитали, якась бабуся хрестилася побожно, але ніхто не брався говорити. Бо і що на таке сказати? Ленчинський відсапнув. «Я йду. Посидьте трохи. Спочиньте собі, куди тепер підете? Довійте, прошу отця духовного. Найзаарештує Міняйлу. На то я він війд». Леміш хотів сказати Ленчинському, що не його річ мішатися в те діло, це ж стара форма обмінного торгу. Але погадав собі, що його можуть зле зрозуміти, і щоб не попасти в біду, мовчав. Ланчинський попрощався і вибіг на вулицю. Чути було, як вигукував довійте: Заарештувати жида, не дозволити на таку обиду маністасу. Була пізня ніч, як Ілецький, Лецький, Ганя і Шагай вертали від лемішів з гостини. Господарі відпровадили їх до воріт, а що вулиці, обсажені головатими вербами, було темно, як у коміні в опівніч, так отець Леміш затримав гостей і побіг у хату по ліхтарню. Мартин казав, що ліхтарня пусте, бо йому ще не засліпило, і він кожну ямку бачить. Пощо йому ліхтарні? Він ще гірше, бо тіні по дорозі, як чорти, скачуть. Такий великий, а дурний. Зганила його й мость і Лецька. Хто видів опівночі злих духів, би й його сила Божа викликати? Он говорить сам не знає що, заспокоював її отець і Лецький. Духовних осіб злісили не чіпаються, додала добродійка Лемішева. Леміш приніс стаєну ліхтарню, втручив її шагаєві, побажав гостям щасливої дороги, і Мартин змокнув на коні. Бричка хиталася, верби кривилися, чорні тіні через дорогу перебігали. А не переверни нас, Мартине, говорив отець Ілецький. Я ще нікого не перевернув, як жию, хвалився Мартин. Як заїхали в яму і бричка перехилилася на один бік, то добродійка Ілецька кричала, а її муж тільки постогнував стиха. Добре тобі, бо хто то видів, щоби такі старі люди, як ми, по хатах товкли з собою, як сови? «То чому ви не вбиралися його мості? Я від самого обіду готова. Самі завинили, а тепер до мене придираєтесь». «Най вам буде, що завинив, а я своє знаю. Що таке?» «Що старим людям краще в хаті сидіти? Є ще старші від вас і не маринуються в хаті. То їдьте, хіба я вам бороню, я не кричу? А мені вже й крикнути невільно». Отець Ілецький змовчав, бричка викотилася на рівне, з подвір'я вискочив пес, біг за бричкою, конче хотів її в колесо вкусити. «Батогом його, Мартине, батогом!» – кричала добродійка Ілецька. «Ще панночку за суконку вхопить!» Мартин цвяхав батогом, пес скаволів і втікав за ворота. Коломлина чорний кіт дорогу перебіг. «А кіт, прошу, пана!» – шепнув Мартин до Шагая. «А що ж такого?» «Вона Мельникова коханка!» «Щось також, говорите, Мартина, мельник перекидничку має». «Перекидничку? Дівку, що вміє перекидатися у вівцю, в кішку, а то й в сороку, як коли треба. Буває і перелесниця, прошу пана, але вже такий інтерес, що краще не згадувати. Йо! Коні шарпнули, бричка підскочила, і добродійка Єлецька збудилася. «А то що?» крикнула перестрашена. «Нічого». Спи далі, Любанцю спи, заспокоював її отець Лецький, бутті він сам не спав і не боявся. Шагай тривожно поглядав на ліхтарку, свічка догоряла, блимала, ніби підморгувала. Ще кілька разів ясніше спалахнула і потухла.